Im alhamdulillah rabbi alamin. Ala والصلاه والسلام ala على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. Allahun falenderojm, rrethim për pritëndimet e falë kërkojm. Ndërsa lavdat dhe bekimet e Allahu qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me familjen e tij, shokët dhe të gjitha ata që ndjekin këtë rrugë deri në fund të kësaj bote. Të ndëruar vëllezërët dhe motra, po takojmë sot themelën e Allahu të mënduar për të vazhduar më tutje me ma cikrin e legjeratëve që kemë filluar me herët me temen normat këjnore. Këtë regula dhe ligje që Zotë Gjellë Ora i ka vendos dhe bi bazën të cilave pasta i zhvillohet edhe jeta në këtë dunja. Kemi trejtuar në takimet e kaluara normën e shpërblimit dhe atje kemë përmendur se bi bazën e qëfar kuptimeve besimtari duhet të kupten shpërblimin si shpërblejët dikush dhe si dënuat dikush. Dhe kemi thënë se gjitha këtu janë të regulluara mbi bazën e regulluve të saktuara, nuk ka asgjë rasisht dhe nuk ka asgjë nbi ndo një kriterë apo standart tjetër. Askus nuk shpërblejët dhe askus nuk dënuat mbi asnë një bazë tjetër, përre të se mbi bazën e vej për rrëve të ti. Dhe për këtë kemi silë pasat e shambuj për të dy kategorit, edhe atë që këndu me dënimin, por ala që ka të bëj me shpërblimin. Në dhe sonte me lene Allah Gjellonë do të vazhdojmë të utje me një normë të re, do të hapim shtjellimin e saj sonte dhe pa dyshim se do të vazhdojmë shtjellimin e kësaj normë edhe në javët arshme me lene Allah të manuar. Norma që do të tësë për të sonte është një tem që është trajtuar në formatë nërëshme, qofësi tem e pavarun, por edhe qofësi shtyllime në kuadrët e ndryshme të tjera. Mir po trajtimi i saj si normë për çfarë po flasim ne dhe kuptimet që sillen për të nuk e kemi bër më herët. Andaj kam mund të di që ndoshta pikat caktuara ti kemi dëgjuar më herët. Mir po qëllimi është ti përmbledhim në kuadrët e një teme që e shkron kët normë. Për çfarë do të flasim sonte? dhe të lasi me Lena Logjellevara për normën e sprovës, si i sprovonë Allah u rap të ti, bi që farë bazën ndodhë sprova, pse sprovohemi, si duhet ne të të i kalim sprova, dhe qka është e prithshme prej neve nga gjitha këto sprova, e pyth e tjera që dhe të mundohemi inshallah të japim përgjigje, edhe sonde të i qka po adhe në takimet e ardhshme. Filimesht, vetë fjala sprovë, domon junior shipa në kupton një lloj provimi. Edhe pse në gjun Arabe Via kryesisht e përmendur me dy shprehje, iftila edhe fitna. Don bala iftila eksti më radh dhe fitna. Ne kemi një më shtatë shprehje që jap përkthimin e dy këtyn shprehjeve që i thëni sprovë. Sprova që ne po flasim për të dhe do të flasim për të të dërrua Zot. Është Apo janë ato procese, provime, në për të slatë kalanë robi, në përpudhje me urësin hynore, e që prej ti kërkohet të realizonë qëllimet saktuarë. Do të të si njëri, kime hynë proceset të domës doshme. Qoftë të këndshme për ty, apo qoftë të pakëndshme për ty. Qoftë të mira, apo qoftë të këqia. Dhe në këto procese futësh, si pasoj e urësi sa lau gjallëvala dhe vendosjes për anës të i, a i ka vendos, jo ti, e nga ti kërkuat që të realitër shëlimet të saktuara. Këa është norma që për ta të, të të të lasit. Në në në tjatër të, të, të ndërlëzër, zakonish, kërë përmanën fjallëa sprov, të kënjerëzit kriot një farlaj imazhe i pak këndshëm, jo i mirë për këtë tem. Ande aje që duan fillimisht ta eliminaj, para se të fillim mesru këtë tem, ashtë nuk duhet me kuptu që për flasim për ta o së sartënit për sëpërën, nuk duhet kuptuar si kërcnim. Kur thot dikosh Allah u i sëpërëvan në rap të ti, nuk duhet me e kuptu si kërcnim, fillemisht. Ane këtë duhet me eliminu. Trajtimi i tërë i normës e sëpërës nuk është kërcnim për asë këndë. Nuk duhet me e kuptu, gjithashtu të ndërruzër edhe, si një tem që mbjell frik të njeri, apo shkaktan një laj pesimizmi, dëshpërimi e kës tu merradh. Gjithashtu, kjo temë ku trajtohet, nuk duhet të mendojmë se këto sprova ndodhin kot apo ndodhin pa pa qëllim. E kës tu merradhave. Dhe e fundi që nuk duhet të mendojmë dhe duhet ta eliminojmë është se Allahu xhënalehuana nuk ka nevojë me sprova protë ti. Kjo është për shkak të tyra, jo për shkak të Allahu xhënalehuana. E kur këto kuptime, këto shkurtimisht i eliminojmë, atëherë hapim rrugën që letë dhe inshalla shumë kuptu, shumë të vazhdoj më tutje me trajtimin e kësajtime. Së onë të të mundohem që të ndrozër të prezentoj para jush disa kuptimet rëndësishme të cilat në nevëjten dëmë mësë dëshmëresht për të kuptu ligjin e sprovës. Në të të në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t në bi cëllat kuptimet që ndran kjo norm, që ne ta kuptojmë drejt, ta ndërtojmë si duhet kuptimin e kësaj norme, e gzistuj njësa shtylla të rëndësishme, e gzistuj njësa bazat të rëndësishme, e për këto baza, e për të shtylla, do të flasim sënë të Inshallah. Baza e partë, kuptimi i partë, ta quenë si e kemi më letë ta kuptojmë, së është më rëndësi. Baza e partë, për sprovën kër flasëm, të ndërullazër është të kuptojmë se Allahu gjallë u ala kur në lajmëran se i sprovën në ropë të ti, Allahu flet kur Allahu fletë në kuran për sprovën, atëherë, ne fillimish duhet të kuptojmë si privilegje, duhet të kuptojmë si ndërë, jo si kërsnim dhe si frikë, se, Fëllimishtë Allah Gjallera thotë Alledhi khala kal mauta wal hajata Li jebëluakum ajyukum ahsenu amela Allah o thotë në Koran, surën Mulk, në jetën e dytë Allah o thotë Aje është i cili ka kryuar vdekjen dhe jetën Për t'ju sprovuar jume Se cili për jush është më vej për mirë Do thotë Kër Allah Gjallera le emran Se në sprovon kush do t'jetë më vej për mirë Do thotë përmesë kësoj sprovëve qëtë në patë cilsin dhe kvalitetin ton, këpë me kuptu se Allah unë në ndëran, nga se si japë mundësine, shtegut për të bërmira. Pegamberi sa zëmë tha, e sheddu nësi belan e lëmbia, thumë më lëmthelu, fëllë më thëllë. Pegamberi sa zëmë tha, njerëzit më të spërëvuar janë pejgamberet, pastaj ata që janë në në ta, e pastaj ata që janë në në ta. Një proces që kalon në për të njerëzit, mat për zinëto logjë dhe vana, nuk mund të quhet ndosje proces privilegj. Dhënë der. Gjithashtu Allahu xhallahu ala të dëllosur thot në Kur'an kur flet për provën në surna Ankebut nehet ne 2 kur flet se ky është ligj i pandryshueshëm dhe për këtë do të klasim në kuadrët e kësaj Allahu thot wa laqat fatana alladhina min qablhum faly'alama anna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lama anna alkaðibin dhe një do t'i spërëvojmë ata, si kur i kemi spërëvo artë aparatyre, që Allah u gjellë le ora të qetë në pah, atë që është gënjeshtar, atë që është i vërtet dhe atë që është gënjeshtar. Një proces për më të sëllët, dalosh nga krimineli, dalosh nga i keqi, del, dhe të tëtë mundësia tipët, mundësia të ja dëshmëshë Allah sinceritetin dhe vërtetisin të ndë, pa dushimë se është një privilegjës dhe ndera p Nga kë kënë duhet të qasim i sprovës Nga këndi privilegjit Nga këndi ndërimit Një mundësie të madhe që Allah në edha Të arrim dhe të fitojmë shumë E qëfar arrim ne edhe qëfar fitojmë Kjo është tem në vete Do të aserojmë insha Allah Mirë po në filem duhet kësume e kuptu sprova Dhe aja që duhet gjithashtu ta kuptojmë Në kuadrat e kësaj pike të ndërru Dhe të ndërru dhe është se Sprova është endelidhur Me nuk i nënështrohet procesit të sprovës ajë që nuk ka logik dhe nuk ka arsuje. Për shemblë, nuk sprovojnë kafshët, nuk sprovojnë bimet, nuk ka sprovë për ta, nuk sprovojnë të qmendurit, nuk ka sprovë për ta, për shemë arsuje nga se nuk ka mundësi një riu të japë rezultatët e duhura nga kjo sprovë përvec se për mes arsuje dhe logikës. Prandaj, një proces i cili i qasët dhe Domthon komunikon me arsyeën dhe logjikën e njeriut, pa dyshim se është diçka që deranve të privilegjon. Dhe këtu është edhe ajo bujari dhe mirësi Allahu te Rabbati. Ana kur is provon, Allahu Jellaluhu ala ta ata i nderan. Kjo është e para. E dyta që duhet me kuptuar të ndërhësojn kur flasim për sprovën. Me thash këto janë kuptime të rëndësishme si hyrje në kuptimin e drejtë të kësaj norme, të këtij ligjit Allahu Jellaluhu ala që është i pandryshueshëm. Allahu sikurse e përmana e ka krijuar vdekën dhe jetën dhe tërë këtë botë na sprovuan. Mirpo, më duhet ku pasku t' t'ri e kujmem në ato pikat e fillim që i përmana. I sprovon nuk duhet më kuptu sikrën. Kur Allahu thotë këna sprovu, nuk ka nevojë dikush më u frikësu, absolutisht. Prandaj edhe përmana si pikë të parë se kur Allahu thotë se ka më na sprovu, fillimisht ne duhet të më kuptojt si privilegj dhe nder. Për arsye që i çeka E dyta, që ka të bëjmë me sprovën, është nuk ka sprovë, absolutisht asë një sprovë, që farët do qofta jo, ja, e këndshme, e pakëndshme, e mirë, e keqe, e voglë dhe e, malë, e madhe, nuk ka sprovët cila ndodhë rastësisht pa lidhje dhe pa qëllimë, s'ka kështopë, nuk ka rastësisht asëgjë. Të gjithë tha sprovët që i godasin e rabt e Allahut, Deri gjorn nga Allahu xham Leuala. Nuk ka asnjë rastësisht. Nuk ndod ti me çelumin me nivan, e më usprovu ose më gjendë në në nëna caktuara, ai më usprovu me diçka e thua që me padit nuk isha këto, e kisha shku këtu ose s'kam e thon kët. S'ka kështu aftë. Sipas kuptimit islam nuk dora sës këtu. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Ibni Abbasit, ti djaloshi i vogël, ja vao domsime që për mes të mësime e edukan të ibnja basin. Dhe, dhe i thanë në fondë pegamberi Alehi Salatu Asam, Wa'lem, enema asabeka, lemjekulli ju khtiak, u enema akhtak, lemjekulli ju sibek. Dije, o, djelësh, po për mes ti, dine të gjithi jo njerëz, e në veç anti jo musliman, dine, sa jo që të ka godit, nuk ka pas mundësime mësme të godit, e pa mundës mështë. Mësht. Në nësëka rasishtë, Ska asgjë pa kërgërim Ska asgjë pa lejë dhe pa dijë të zotë gjellë dhe valë U enë në më ahtak Në mjë kun në jësibëk Dhe e që të ka huq Nuk të ka godit Nuk ka pa flusime me të godit Pra ndaj nuk ka asgjë të rasishme Nuk ka asgjë pa lidhje Në që fa kuptim pa lidhje Gjithë që ka është me lidhje Për shambull Gjithë së provë ka lidhje me ty A jesë për që të ka godit Ka lidhje me ty dhe dhe dhe Nuk është e pëse mu, jo ty është do është këmë të godit E pëse këtë jetër njo e kjo ka lidhë me të sprovë atjera Në gjdo kush e ka në ansëm, lojen, e ka mënyrën, sasin, madhësin e sprovës Qa loja përsa këmë, aje din pëse, aje din si, s'kazi pa lidhja As një sprovë që të godet, as e mirë, as e keqe, as e vogën, as e madhe Nuk është diçka që s'ka të bëjmë të të të të të të të të të të të Kështu kuptojë, malet e kanë afë. Kështu kuptojë, malet e e përballon e kështu më radhë. Nuk ka asjë falidhje. Nuk ka asë, thash rastësisht, nuk ka asë, e pse mua? Ja, jo, ti ti. Allahu xhellahu ala e din pse ti ta kat rrugës? Ai e din pse? Dhe nuk ka asjë po të them. Nuk ka nuk nuk ndodh Allahu xhellahu ala mes për u dikan për më e mundu, për më e shkatur, nuk speron Allahu kështu aftë. Allahu sëpravën njerëzit për realizimin e qëlimin madhore do të flasëm do të kemi temë pësashme që të japim përgjigje qartë, kuranore pse Allahu nësëpravën na në du të me ditë këtë punë e ka sharua la gjallë e wala qëfar të qëlimë sënua të realizohen për me sëpravës kjo është temë në vete mirë pësonë të duhet këtë meseru në kodrët të kuptimeve hyrëse për këtë temë se nuk ka sëpravë për qëlim Dhe Allahu Gjellewala e din se qëllimi caktuar për mesin e sprovë realizuat. Aja e din më mirë. Sikur që aja e din cili shkak shpijen këtu pasoj e sikur se kemi cik. Ashtu edhe aja e din cila sprovë të shpije të qëllimi caktuar. Nuk ka, andaj, kuptaj e drejtë. Nuk ka sprovë të rastësishme. Nuk ka palidhje dhe nuk ka të pacëllimt. Gjitha janë në kuadrë të saktimet e Allahu xhallahu ala me qëllim caktuar dhe shumë në lidhje të ngushtë shumë në lidhje të ngushtë me, me ty jam. Kuptimi i tretë që duhet ta kemi parasysh është Allahu xhallahu ala ka dëbot e kəkriuar të ndërtuar mbi sprova. Nuk ka me nuk ka mundsi bota me funksion ndryshe. Atë ditë kur ndalen sprova të prishet dhunja japun. Nuk ka ndryshë. Prandaj kuptojë sprovën si pjesë të egzistencës tënde. Nuk paramendohet egzistencëa jote pa egzistimin e sëpruva. A të herë kurte nuk jelë në të dimizun e kësa i bote, nuk ka sëpruva. Shkësa vëbukur, Allah ju jelle vëalë athat në Qur'an. Ya ju e l'insanu, innëka kadihun ila rabbika kadhën fa mulaqih. Ya ju e l'insanu, Allah ju thotë, shkëne këtë, mëllahi mërekuli i Qur'an ora. Allah hë dhëtë, ja e juher insan, o të njeri, nuk thot o të i besimtar, nga se këtu të arfletë për diqka, që gjithë njerët përshinë këtu. Ja e juher insan, o të njeri, inneke kadihun, ti kadih. Qëka kadih në gjithë në rabë? Kadih është kime u luodh vazhdejmështë, nuk kime u sëpravu, kime posë barira që të pengujnë. Kadih, kjo është dunjoja, të i rikur, ilarambika. Këtë dhënë fëmulaki, ti vazhëmishë kimi ulludhë, kimi ulludhë ila, kë ila gjënë nërabe është pjesës që të regonë përfundimin e një procesi. Apo? Përshamë për dhushë, dhe haptu ila lbejtë, kam shkuar të shtëpia, do të thëtë, procesi i shkuaritës ka përfunduhë në shpetë, ila lbejtë, kë ila të regonë përfundimin e një procesi që ti këtë qenë i kyqënë ta. E këtu Allah për këtu Allahu po thot procesi i lutjes, procesi i provës ila rabbika kadhan derisa e takon Allahun ti më lut. Kur e takon pushon. Atje opusinë. Atje është lutja. Ktu është lutja. Ky ligj i Allahut është thevalla. Qëto Allah i thandë jaj ol insan. Nuk i tha o musliman ti kimulot ti kënë pushu. Të gjithë jaj ol insan. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. O tinjeri O ti njeri, ti vazhdimisht kime u lodhë Kime u barë nga punën punë Nga angazhimi nga angazhimi Nga lodhja në lodhja nga sprovën sprovë Dere kur? Ila Rabike Dere sa të takosh me zotin Fëm u laki Allahun të të takon Atëhera Kjëlon pushimi e të Kjëlon që lodhja e jotë E dhe shpërbimi e të Dhe që ta shto të Ndo vazër Kë Kuptim Nga jap Edhe një Mësim tjetër Do të thotë S'provosh që stoh, prandai. Në këtë shpruvë, në këtë dunië ka sprova. Në këtë dunië nuk ka sh problem. Nuk, nuk ka duniësh problem. Sikur se që Allahu xhallahu teuala duniën e ka buën të sprovës, edhe gjithashtu këtë dunië nuk e ka buën të shpërblimet. Edhe kundërta. Allahu xhallahu teuala ahiretin e ka buën të shpërblimet e jo vënë sprovës. S'ka sprovat që mohon. Nuk ka më aty më s'ka. Atje ka sh problem nëse ktu ka sprovë, kjo lidhet me lojën e luftës. Dhe kur besimtari këtë e kupton se ktu është sprova dhe nuk ka shpërblim, atëherë padyshim se e ka më lehtë me e kuptuar mosmirnjohjen e tërë ndaj Tij-na. E kupton se ktu s'ka, ktu kimë punon, ktu s'ka as problem. E kupton edhe atëherë kur bën mirë e sprovohet me diçka të pakëndshme. E kupton edhe kët pastaj. Nëse ktu nuk shpërbliesh për namozin tënd, Këtu nuk shpërblesht për sadaka në tënde Këtu nuk shpërblesht për adurimin të një Nuk është ven e shpërlimit Nuk të ka premtu Allah këtu me të pagu mundin Ska këtu pagoj për gjes Këtu ka shpërblesht Qoft me të mirë apë me të keqe Apo, mirë për shpërblesht Kur dikush jepë sadaka Dhe Allah u gjellë u në e arritë ja pasu një është shpërblesht Nuk është shpërblesht Në heret ka shpërlimet Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nesun al-Imran. Allah thot çdo shpirt ka më shijuar vdekjen. Të gjithë kanë më vdekur. Wa inna tuwafawna ujurakum yawm al-qiyamah. Do të shpërblehet keni më i marr ditën e gjykimit, çfarë thotë. Keni më vdek, keni më dal para Allah, atje i merr shpërblimet. Inna tuwafawna. Kjo inna gjun arabe është pjesë e kufizimit. Do të thotë, kër futet në serim caktuar, e kufizan. Si kur se tha, pegamerës, innemel a amalu, bin njërë. Veprat, nuk janë ndryshet shpërblyra, pas në bëzë në qëlimit. Ska ndryshet. Innemel minune ikhve, musliman nuk janë tjetër pas lezër, që ka innema kufutet, edhe këtu, innema të vëfëvë në u gjurë e kumjumën këjame. Allah o tha, shpërblybet i mërëni, vetëm, ditën e gjukimit të më. Fëmën zuhë ziha anin nari, vë u dhikila lë gjennete, fe kad fazë, vë mën hajatu dë dunja illa me ta unë vërur, e aj që i shpëton zjarit dhe futët në gjennet i tili ka fitu, dërso kjo botë nuk është shtetër, pas një mashtrim i shkurëtër. Këto Allah o tha në surën Ali Imran, pra ndaj, mësë të kuptim këtë dunja venku sprovosh dhe mësë sprovosh e merë shprimin. Jo, Pse nuk kanë dunjo shpërblim? Nga se nuk kanë mundësi me e përbalu dunjoja shpërblimin e Allah Gjellewoane. E pa mundëshme është. Një shambull t'ja u themë. Nështë e kemë përmenë në rrasët e tjera, po edhe këtu e ko venë në vetë. Kur dojnë a me tregu, për shambull, larkësin mes një pik e dhe një pik tjetër, me qka thejmi, sa so metra i ka, apo? Pasta i sa kilometra Njësia matëse mes një pikët i një pikë është Metr Kur dëzhëm e tregu peshët i qka fit Me qka masim Me kilogram Apo ishtë valla pesha rond Sa nuk tush një qinë metra A të kuptan Nese peshen e jetu pja matë me metra Së të kuptan? Duhet me kilogram E kështu me ratë Mirë Kur Allah u thot Ka me i u shpërbly Cëla është njësia matëse e se sevapit E sa so kemi në është përbluj? Njësia matëse që në matëm një sevap, sa është? Njësia matëse së lashtë? Dunjaj dhe që ka kontapëtën? Që kjoj njësia matëse? Parëmënën të vonë, njësia matëse, si kurse një milimetr, një milimetr, që pëjsa i filan metri, apo, centimetre, decimetre, metre, këshë më randë, e, njësia matëse e sevapit minimal është? Sa ka dunjaj dhe që far kontapëtë? e qysh pasaj mi teme t'jep sevap nëse ti më rinë tëmë përshambull në vjerë një dhejt sevapit. A ka mundësi përshambull nëse Allah jep dikut, këtë dënja keqa, e këti që mjë dhonë. Në s'ka sevap dënja, s'ka është përlim dënja, nuk mund më pagu kur, e pa mund s'ma është. Qfarë tha pejga meri sa du, që ka një përshambull? Kur e rdi kurora e njërit për mbretërve, që si plaç lufte e sollen tek pejgamberi alayhis salam ishte kuror stolisur me verdhime margaritor shume zbukuruar nuk kishin par arabut me heret aso kurore kur e pan sahabet um mahniten gabukuria e saj cfar tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha fasuleta e sadi ben muadhit fasuleta qe te na osht pse tha fasuleta ndera i fshin hunte dhe gjun e kaç fasuleta atin, është, e tin jannati osht na mir se dunya do cfar konta që me të ka dhuta të sevapin ku një palom gjenet të qika që po nësë ka sevap dunja nuk ka është problem nuk ka nëse është e pa mëgjët kompenzohet në dunja mirë po ka inkurahim dunja ka përkrahien dunja Allahu Gjellë Gjellë hujë një rubi që bon mirë jap mira kjo nuk është problem kjo është inkurahim do më vazhdoj se mire ki se na i na adopt tjena ujë për inkurahim a na i ndalon inkurahimi nga shmullimi Allah o të përgzal nga se para më në, për shembull, ai aj që daina adopt ande Allahu Jellal na mushiran, ai është i mshirshëm Arhamur Rahim, m'ai mushirsme ashtai. Para më poshtë, ne ri cilë sart falet apo sart falet smuhet. Sa nuk është smu falet. Ai është dosh me u falë di ç'shto? Po. Ai është dosh me falë. Po. E ç'do është? Para më një sart jep sadaka, hop. Ja vakt i vetara, atje tani i humbin nimi të tjerë. Sa ar po jap nuk mos thot. Ai i dosh mëson sadakave çështu? Po i dosh më. Çësdo kohë i dosh më po mirë. Po Allahu xhallahu na, na din hollën i adop. Prandaj na, na inkurajoja në këtë dynjë që të japin ma na kasamal u abdin min sadaka. Sa pegamberi thonë nuk pakësohet pasuria të dhon mos thot, jap për me inkurajuo. Në soshmrinë është nahirat. Namazin ku kur e fal. Allahu xhallahu të bën jetën të lumtur dapo një këndshme apo është është është ësht më vetë burim i kënaqësisë tani lumturisë në jetës mirë po, kjo në dunja po kë në këshpëlimin namazet absolutisht në këshpëlimin namazet kjo është inkurajim nxitje vazhdo më tutje kjo është mirësi e asaj apo si ku sa për shembull kur dikush mbanon ndonjë gjallë ambësirë apo ti i jeni i ernë soi e thuat për anë çfarë era ka po kur të kërkan Si duket, domthonë, e kjo kjo që vjen dunia mund më ngjash ti farë era. Çi vije nga shpërimi i Allahut për të na inkurajuar, për të na nxitur që të vazhdojmë tutje. Nuk ka këtu shpëlim athem. Këtu ka provat. Ai që këtu e kërkon shpëlimin dhe tenton mu me u përplas me provat me pakënaçinë e tij, do të mposhtet. Do të zgënijet. Andaj kuptoj këtu dunjon. Allahu xhallahu ole ka kriju ka dunjon për të provuar njerëzit e ai të dinë këtë dunya nuk nuk merr mirënjohjen e duhur, nuk merr lavdën e duhur, nuk e merr shpërblimin e duhur nga njerëzit, mos u marzit. Ktu ka mos provu të kalla shpëlimi. Nëse këtë kuptojmë, nuk zhgëniohemi. Nëse këtë kuptojmë, nuk dëshpërohemi. Nëse këtë kuptojmë, nuk sbrapsemi. Asnjëherë. Nuk ka diçka që të sbraps, nëse këtë e kupton. Absolutisht. Përkundazi, kjo të motivon përmes përpara. Andaj kuptimi i sprovës nuk zhgënjën, mirëpo të inkurajan të shtyhen mes përpara, nëse kuptot, nëse kuptohet si duhet. Kuptimi i rrobës për normën e provës është i katërt. Allahu jalla jalalu te dërguesi është e vërtetë se e ka kriju kod bot për të na sprovuar. Dhe fati i kësaj dhunjaje, ekzistenca e kësaj bote është e ndërlidhur me sprovën. E them kët. Mirë, po me gjithë kët Allahu jalla jalaluhu i ja ka ndështruar njerëzit, të gjitha krijesat. Ë ka përkrah, e ka përkra, ndihmu nga të gjitha anët ç' suksesum i ado në sprov. Kritika mundsu Allah jalla ualla. Dhe kjo përkrahje duhet më inkuraj besimtarin, andaj në kohën e sprovave mos shikot të madhësia sprovës, por shikot të madhësia përkrahjes, balet e jetës. Nevon mos shikot të goditja Orë shikatë rezultati goditës Kjo është kuptim që du në kuptu Shikani diso ajete ka me i lezu Fjallë të Allahu Gjallahu ala Të qartën këdretim Që fartë të Allahu të barëk Allah u fletë në këto ajete Fëllëmeshtë për nështrimen Se gjdo gjë ja ka nështru njëri juët Allah u thotë në surën Në në nëhal Në ajete në dëmë në jetë Aja është i cili Aja është i cili u na nstrjuva natën dhe ditën diellin dhe hënën gjithashtu i bëritën nshuara për yjet dhe yjet me lejen e tij ka shumë gjëra që Allah i ka nstrrua ne nuk e kupton kët nstrrim na se kuptojm kët nstrrim po ka gjëra që Allah i ka nstrruar ne e kuptojm at nstrrim apo për shemb kur ti i hip kalit dhe ka dhën ti e çan e kupton kët nstrrim po e kupton kur ti ec mbi tokë Dhe anko kjo kundot theman, a kupton këtë mësim? Po. Me po ti nuk e kupton natos si Allahin është rënë për ty apo. Ai e lëvistë se kupton. S'ke çasjen të. Prap Allahu edhe këtë e kumën shuh për ty. Për ty e ka bërë natën e ditën. Pse Allah kujtë ka nështru? Vazhdojmë ajte të tjera. Allahu xhallahu ala në surën Jathia, ajte 13-të Allah xhallahu ala. Wa sahhara lakum ma fi s-samawati wa ma fi l-ardh jami'an li aj ka nështruar gjdojgje që ka në qej dhe në tokë, për juve, e tëra nga aj, e tëra nga aj, gjithë këtu Allah i ka nështruar për juve. Shëtë këta e të tjetër, nësurën el'an'am, ayetë 165, qëka dhëtë Allah gjallahu ala ta? E këtu fillon tërsh në ustaru ke pikë ma tejë përa. Allah u thotë, Wa hua allëzhi gja'lekum khala'i fel ardh, wa rafaa ba'dakum fauqa ba'din dhe rëgjatin, li jeblua kumfima ataku aje është i cili u ka mundësuar juve që të të rëshëgoheni dhe të udhëheshni këtë dunja të mëhon të shtoheni vje njeri vdes vje tjetri lojë njerëzhoj të shtohet dhe gjithashtu u ka mundësuar të udhëheshni me token halife, më këmës, udhëheshni toka lojë ka bërë dhe i ka ngritur disa pri uve nbi disa që t'ju sëpravon në atë që Allah u ka dhe në fërë Kto fillon tash në shtrimit të ndilit me me sprovën edhe më qort se kaq Allahu çfarë thot në surën Hud në ajrin 7 Allahu xhallahu ala thot wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sitati ayyam wa kana arshu ala al-ma' libluwakum ayyukum ahsanu amela Don implement këtë meditojmë së ndruam Allahu xhallahu ala thot Aje është i cili ka kryuar qijet dhe tokën për gjasht dit. Ndërsa arshë i ti është të mbi ujë. Tujnë kresat në lojat, i qatë din që qa ako në qilë. Allah përhe për kresa që ti kursi ke pas në din, asonë asë jasë kërë kursh në qij. Edhe në tokë ka të atila që na nuk i dim që farë janë. Po fletë për të flet kresat. Për, për arshën, për ujën, ku e dim në që farë ujë është taj? Që farë arshë ësht të pajma gjurushme për neve. Kër Allah po i prezentën të gjitha këto, që ka po thëtë? Li jem luë kum e ju kum ahsën u amelë. Që t'ju sëpërvanë cili nga ju është më dhe për mirë. Pse a thë u valë, Allah u gjellë u alë e ndëllidhi, gjithë këtë krymëtari, me normën e sëpërves? A duhet me menunë herë për këtë po? Po se kene mëndonë për gjithësi dhe në uarëpëm. Kene mëndonë për esi e kam kryu qezë dhe tokët, do të tëtë, po ju flasë për kresat mëlaja, po ashtë faqin madhështinë dhe fuqinë time, po ju të regoj kush jam one, është e mjaftushme që me këtë informatë të inkurajoni, të bindeni, se unë jam Zotet Madhuroni. E kuptuve? Do të tëtë, Allahu gjellë e Allah pëtë mësën, pëtë informan, pëtë informata në këthjesht e përsi, e që ka diën e zdi një kërkush, e, e, Allah përë p Përgjithësi, kimë dhon llogari për kët? Mirë, po nëse e kupton, le të ja dalë dëniau. Për shembull, njiçë e një Allahun, peka ni Allahun. Kur lalloflet për krimin e çeveve të tokës, e një Allahun. Kur lalloflet për krimin e ujit, e një Allahun. Kur lalloflet për melekët, e një Allahun. Kur lalloflet për krimin tën, e një Allahun. E kështu me radhë. E kur e një Allahun. A ka mundsi me të qosh? Sprova këtë dhunja e me braktisur durimin, e pamundsëm. E pa mundë shumë është Andaj Allahu Gjelle Leona fillimisht të ka përkra me dhije Që përmesajt tja dalë është në sprova Që përmesajt tja dalë është në sprova Të ka përkra Allahu Gjelle Leona Të ka përkra me kryesa tjira Me melek Si kurse thotë thot Allahu Gjelle Leona Në surë në ngafir Se nga melek Barës të arse dhe të tjirë Qëfar bëjnë? Luten dhe kërkujnë fale të ka lau Për ata që kanë besuar në tuk Përkrahje ka përkrahë Allah o gjëlle uala në këtë dunja, të spruave, që një keqe me një ndërshkim, një mirë me dhët fishim dhe 700 fishim dhe pasaj pak u fishpërbim, a është ka përkrahëje? A shumë përkrahëje? E kështë të më radhëve. Pra ndaj, je i përkrahur, je i ndihmuar, është e pa mundshme me dështu në spruva, përvecë se nëse nuk dënë me e jadolatë. Nuk koma letë, Andaj, thë pejgamberi, sallallahu alesallem, të gjithë kanë me hynë gjene, të gjithë, illa men eba, pas ati që nuk danë, thë pejgamberi, kush nuk danë nuk mund me hi, ama gjithë kanë me hi, nuk kam alet, se ka lesu Allah gjene gjelani hu. Andaj, që këtë gjitha këto, japin përgjigje në atë hyrën që e bëran fillem, masë ku këto sprovën si frikë, jo, gjitha sprovë që Allah dërgën, dërgën përkrahim e te, apo, është e pamundshme me tonë unë sprovë e që Allahu xhallahu te mos ne të përkrohme te. Mirpo, momenti kur ne e në nën vlerësojmë përkrahjen, kur ne nuk kemi dërmendshëm nga i përkrahjes dhe ne habitemi nga sprova çfarë ndodh e atë është faji jonë, mirpo nuk ka pa përkrahje. Kuptoje sprovën edhe kështu. Prandaj Allahu xhallahu ala na i shpjegon, na i shpërn gjitha këto çështje për arsye për të ndihmuar, nga se tek e fundit Shumë shpegime në kuran, që janë për qete, për token, që ka duen të jamë? Ha? Niso sene, që ka duen, për shambur? Ka sene që, Allah i të reganë. Edhe kurën e kurës nuk i mundësimi su gjusë, së mund është kërën, e Allah i të reganë atë të në kuranë. Për shambur, Allah u fletë se ka arsh. Arsh e Allah u gjallë u alë, froni. Arsh e Allah u kresa, më ma, e mabë. E Allah u gjallë u alë, arsh e Allah. Kërë Allah këtë nga të regon, e ha për rrugën për eksplorim të arshit, nën ka arsh, lëbët të arsh, gjonë e kërës të arsh, e kalët të arsh, e kërës të arsh, jo, lë, kërën e kërës kërës kërës ke mundësime e gjithë të arsh, kërës, Kërë Allah fëtë për meleket, sëndë maj, si Allah nëllrojnë, e bjenë kërës në njerë kërën mundësime e i pa meleket, ose për shambull me u shunun me por një përkrahje që Allahu na i jap e na duat në situata të ndryshme të kësaj donjë, për këtë arsye. Prandaj Allahu Jannat ka përkrah, Allahu të dihmon, Allahu të hap rrugën por ai të sprovon. Dhe gjitha këto më kuptuese nuk sprovon me dënu, nuk sprovon me shkafru, sprovon për të arritur qëllime mëdhore. Do të flasi për to. Mirë, po sprovon për, për qëllime mëdhore. Nëse ti nuk don me kalu, nuk don me arritur qëllime, është problemi juaj mirë po, ajo që bënë Allahu me sprovat është pikresht në kodrët kësa që e përmenda kuptimi i radhës rrëdhë, kuptimi i pest Allahu gjerë leola kur të në sprovan dhe këj legjë, kjo norme sprovas kras kuptimve që i përmenda ne e qëtë në pah qartas drejtsin e Allahu dhe usin e Allahu të vare këtar ne kemi e thënë se përme që do norme Do të njohim Allah në gjellewala Si kur që njohim Allah në përmes emrëve të bukur Dhe qësive të, të, të ti Do të njohim Allah në përmes sprovave Cili njëri Realisht e një Allah në përmes sprovas Pas ati që i ka këtë qartë A këtë kuptime Si e njohim Allah në përmes sprovas Si ka në Allah që faqë thotë në Koran Në surën Muhammed Në jetën të rëthë thëni Allah në gjellewala thotë Dhe gjithë sëse Pa pikë mdyshe Bëhunit sigurd Se këna me ju sëpravu Ska këtu mdyshe Hatta na'lemel mëgjahidin e minkum O sabirin Dhe wa në blua akhbara kum Diri sa ta bëjt e qart Ata që përpjekin Japin mund dhe janë të druashum Dhe ne të iqishim në pa Lajmet e të gjithve Të nërëzër Allahu Jalla Jalalu. A dit kush është i dërushëm e kush nuk ka është pa as provu heq. Edhe në Allah e di vëllata. Pa na prun dunya heq. A ka ditë Allahu Jalla Jalalu kush ka mëkoni mirë kush ju? A ka ditë? Po. Allahu Jalla Jalalu e din. Detyria e ti para prinj çdon gjallë në dunjë e e, e, e kudo qoft, ai din çdo gjë. Ngase kam elalim i gjithë dishmi. Dhe po që se Allahu Gjellewala do të gjykon të njerët në bëj bazën e diës, jo në bëj bazën e veprës, a të të bëdë, a do të bëdë dhe pa drecësi? Jo. Kjo është bindja jonë, kështu besot në laun, jo në ryshe. E pëse pra, drecësi Allahu Gjellewala që, për mes veprët tua, me të logaritë, me veprët tua, me të binë në drecësin e Allahu Gjellewala, ato. për këtë arsirë, për këtë arsirë. A ka nevojë Allahu Gjallahu Ala Për meleket në krahë që i kje që shkrujnë për ty A harënë Zote Gjallahu Gjallahu Jo, pse shkrujnë Pse i shkrujnë Do në koni drejtë diri në fund me të jopër Andë e thëtë Allahu Gjallahu Ala Në Koran O kullë insanin En zëmnahu ta irahu Fionu ki Zëniru të jakimi lidhë për qafe Librin A i këtu i shkrujnë vë Brazil Edhe të në gjykimit, jenë zirën për këjë thënë, i këra këj të ebek, lecëzo e librin tënë, ti të lecëzo, ti gjyka, ti vendas kë e ki venit. Nërësi Allah gjëllë, nuk ka majdrejt, nuk ka majdrejt. Sjilë dëshmiton nga gjithë të anët për gjyku me drejtsi. Dirin e atë ma asa që, kër njëri ju mëhën, mëhën nga së është mëhuesë, Allahu جل و علا i përdor gjymtyrët e tij për ta vërtetuar atë që e ka bër. E ha dini? A ka nevojë për kët? Nuk no ka nevojë. Hidhur e merr edhe hudh në xhehenam dhe askush s'ia përnisë për kët punë. Po po. Veçanërs kur njeriu gënjan jashtë të kongbukët, në rregull, Allahu جل و علا ia ja sjell dëshmitar dorën e tij, dora dëshmitar, po e ka bër. Njeriu ka mund të çudit kur flas dora e tij. Mirë pa ajë që e ka bërë mundsh me, me folë njëri përmes gojës në kokë që e ka Ka mundsi këtë gojë mi e vendosë dhe në dorë, Allah Gjellevara, pështë që nga pëgale? Apo? E kush ka thonë që do të goja me konë kryu? Kush ka thonë? Allahu ka thonë E ajë Allah që e ka vendosë këtë gojë që të fletë në kokën tonë E vendosë në dorë, e vendosë në këmbë për dëshmuarë Pëse njëri ju e ka bërë këtë Pse dhe përë Pëse i bënd Par tërguar së është i drejtë Gafsa i ka thonë La dhull me li eum Allahu tha Sëtë nuk ka pa drejtësi As kuj duke i bëjt e pa drejtë Ma di e ka rasi ku në riu E pyta Allahu Gjellewara Kjo është dhe primtaria jote A kine i të mirë dikund që këtu se kje ta mëmen që e ki bo Par mëne e dho A kine i di dikund i shka Mështë, më... Pyta Allahu Gjellewara A të kanë bërë pa drejtë Shkrues të mi Ata që Ma të la e din, falj, ma s'ka diqka që tu ka shtu, helbet. Ma s'ka diqka që është mungu. Ma di ka njështët jojë a rap, s'kam, që tu i kam. Du ku njështë për njëgjënemi, dhe të lau, këthehu, e kini të mirë, si e tu e papta. Pa në e në zihërën, hëptan. E kini të mirë. Në e në zihërën, më të mirë. S'ka asët, pëdrejtësi. Cëlla është a ja? Ka rasët shumë E mire njërë është, ju ka apë njërë dhe borqë Edhe kërka kua me la borqën Dhe me thonë, e ka dërgu Sekretarën ti me kërku borqën të kënjërët Nuk e i thonë se Ata që mundohen përpjekën me la borqën Njënë sinqertë Por medrët nuk kanë mundësi, shtuja a fatinat E Allah u tha Kë qimë bëjoj me rapë tonë Në e më bëjarë se ti E bo, e bo, Allah shtë Në halë më bëjarë se ti që ke qimë ti me ta ti han folë më katet. Andaj edhe këtë që harron njeriu e ndjer logjëllu apo ato. Jan zërat i njeriu. Karteli në fjalës la ilahe illallah. Ai thotë, "Ya ja, Rabb, ka kartel la ilahe illallah, çka bën për ball, gjithsa këtyre dosjeve të punëve të këshia, çka bën kjo? Allahu po e masëm, çutim çka po bën? S'ka zot po tëzi, po e masëm." Vendosen peshore la ilahe illallah, por ka qenë i sinqart në kët. E ka qenë me vërtetësi kët. Leposa vendas në peshore kartelën ku është ku la ilaha illallah fluturojnë ndoset e pumës këshia nuk kanë mundsi absolutisht me i bë ball peshës rën të fjalës la ilaha illallah lahul maljom skonsë padersi andi allah jelleu ala në forma të shumta të, të ndryshme ua dëshmora mbi se skopa dersi edhe në dunjë i provon allah jelleu ala forma të ndryshme për të qitë pa kush jetë realisht Gasnjera është i prirur për të për të e, polemizuar. Allahu thotë: "Wakanal insanu wa akthara shay'in jadal." Dillo për shumë sa ne ka prirje me polemizuar. Ka patë në çdo temë, a dal. E din çka, pse po polemizon? Pse po polemizon? Për diçka që është e vërtetë. Njëri është i prirur për të Allahu xhellahu te aspiron me çdo diçka. Sa njerëz rrahin gjoks? Unë e kësha bohë kështot, unë e kësha bohë kështot, për regull, qëtë Allah në së prove dhe, apeshe që i s'pja bëjsh e prove, apeshe? Shumë njerët e kanë kuptua realitetit pas së prove, si kurse kanë e me përmenë. Kanë thonë të kësha pasu, si filoni të qështuja e kësha bohë, e kur bënin si filoni, nuk bënin një mund qështomë. Për dajtën të, të ndërozër, Allah u gjerëllora në qështë të këtila për të, të shmu, do tët, Ti, nuk në logarit uala, Nuk në merë në logarit Mi bazën e dijes e ti Por mi bazën e vej për e tona Që janë rezultat I sprovat në jetin e kësoj E kësoj du një a jepë të Kuptimi i gjasht është Të dozër se Gjitha këto që përflasin Por të sprovat Allah u sprovan Edhe me të mirë edhe me të keqe Me të kënshme e të pakënshme Dwognat mua gjithëh ato sprova që ndodhin nuk janë këto sprova në kundërshtim me natyrën e njeriu tit e as në kundërshtim me mundësitë e njeriu tit çdo sprovash në përputhje me natyrën njerëzore atë me natyrën njerëzore dhe çdo sprovash konform mundësive të njeriu tit nuk e sprovon Allahu në njerë i për të mundësive të tij la yukallifu Allahu nafsan Illa Nuk e ngarkon Allahu njeri unë kur me asgjë Po s'ma atë që ka mundësi Edhe pes kuhna Ma zmi falë është sprov Që të shë Allahu kush pojnë e shodë A është kjo sprov Kanë far mundësive tona po jo? Edhe zë qatën që ka bubligim 2.5 Me dhonë a që ka mundësi A është përputhe me mundësit apo jo? Largimin nga të qijat A është e mundëshme apo e pa mundëshme? Gjithë e e mundëshme Atë here Kur kërkesa te i kalen mundësit, kuptën e këdrejt, atëherë, po jo si pas neve, jo si pas neve, po si pas standarde dhe fetare, atëherë kur mundësia, kur kërkeset, du më thonë, atëherë kur kërkesa, te i kalen mundësit, kërlojmë kërkes në radhës. E kuptove? Atëherë kur kërkesa të saktuar, te i kalen mundësit e tua, kërlojmë kërkes në radhës. Nuk nani me ti kërkesë. Allahu ka bër obligim update. Ës kërkesë prej ti. Ës sprov me e largjum tyth me lokët të çkaktush, a a nuk ka sprov? E pse duhet të më fërkuh kokën? Pse? E çka koli më fërkuh kokën me namaz? E duhet me lokët, e pse? Sprov, kështu Allahu ka dashur të pasrutë apo ka kërkuqet bëhet me ujë. Kjo është kërkesë. Nuk ka mundsi. Nuk apo më nuk ka u. A insistën shëriati, a këmgull në kërkesën, gjoje, ku të dushë, shkojnë hanë mërë. A thështë që shë shëriati? Ja, jo, për, ja. Shtenën mundësit, a më mundësit fëtara. Ka përsetohë Allah regula. Diri këtu kërkaj ujnë, kufin, ujnë në mas t'i kufinë, nuk gjen ujnë, kalojnë në kërkesën e radhës, me te e mum. Apo? Salli kaimen, tha pejga me zonë, falun këm, faillem të stëti, pe kaiden, n kërkesosh të kombinoj. Spo moj jam smut, e pa mund smësht. Kalojm kërkesën e radhës. Ulo tek kësht e radhës. Çdo sprov të, do të them, e pa mund smësht. Me të godit e me çën për të mundësive tua më të kalu. S'është e mund smë. Nëse na invlersojmë mundësitë mund, mund tona, nëse na nuk i ndojmë mundësitë tona këtë çka tetat. Mir po, garantet është që çpej plas, qe se Allahu ka garantuesë, nuk ngarkohet askush për të mundësive të dhe t'i jëptëm. Dhe, kuptimi i shtadhe i fundit që me te du me përfundu, këtë shpjegim hyres të kësaj norme me këtu kuptimi, është se të drullas dhe motra, sprovat kanë karakter gjithë përshirës. Që kanë nëmkupton gjithë përshirës? Nëmohon, fillimisht, aspekti i gjithë përshirës nëmkuptonë në se këtusma përfin të gjitha dimenzion të jetës otëm. Nuk ka dimenzion që nuk e prejkë sëprova. Kjo është gjithë përshirja. Do më thonë, Allahu Gjallewala uh, thot, u në blukum bishërri, u në kajri, fitne. Ju sëprovojmë edhe me të këqijat, edhe me të mirët. Kje që përre, kje që përre, kje që është mirë, përfin të sëprova. E këndshme, e pa këndshme, me gjithë shka. Me pasuri, me shëndet, me dije, me njerëz, me familje, me, me gjithës qka. Gjithës qka është, a nëjë sprova ka karakter, gjithë përshërës. Gjithës qka në këtë dunja, që e ke, kalane për ta, është e inkuadruar mre në normës të sprovas. Nuk ka dhe qka që nuk ka sprova. Dhe e dyta, kuptimi gjithë përshërës, të gjithë njerëz i sprova. I miri edhe i keqi. Në po, besimtari dhe jo besimtari. Ajme këndgjurë, këmë këndgjurë. Ajme a gjurë, të gjithë një së pravonë. Kësi karakteri ka. Pra ndajte, drozër, kur mos leja që shëjtoni me nga smu duke thënë se moslimantë po së pravonë, apo po hekin keqë, të gjithë së pravonë. Formatë ndryshme, Allah u përzjedhë, po nuk ka insën që shkel miftjur tukës e që nuk hënë në këtë normë. Ska! e pamunds mos. Prandaj kjo na ndihmon sikur se kena me saru por duhet më përbiu në fund. Kjo na ndihmon të kuptojmë një gjë më nacifte nga rrugës do motra. Kur mos e dha koma jani diku të thrapet. Pastë në pesil, mos u i lëmë ai se ka rrukshëm ka rruk mopa. Kur mos u zgjtu, nuk e di diçka ka goditur të thrapet. Ti nuk e din. Ku ja din ti hallat në sprovat që ku e din ti? ë E ku e din ti saje që ajo është te është mirë për për ty ku e din ti? Pra ndaj, mos e te i kalohë vetë vetën, meru me vetën tënde. Pajtome sa këtimi në lojën lehoala dhe bëhu i bindur, se nuk ka krijes nga njerët, madi nga gjenet. Gjido krijes që ka me dhun logarit, para allaut, spravohat. Ato krijesa që nuk kanë arsuje, nuk kanë logik, nuk kanë me dhun logarit, nuk spravohat. Pra ndaj, aje që do me dal nga norma e spravës, duhet me dal nga arsuje dhe logike e ti jepën a që do të dal nga norma e provës duhet të më dal nga të qindëshmiri, kjo është e pamundshme. Allahu t'ka zgjidht, prandaj t'ka dhëru. Është privilegj me që i sprovon, por kjo nuk do të thonë se duhet më kërkues provon. Besimtari nuk e kërkon sprovën, por nga se kjo sprovën vetë. Allahu xhallahu ala sprovon këdën me atë çfarë don. Ky është ligj. E kërkon vetë apo nuk e kërkon më Allahu xhallahu sprovon. Leja punë, Allah, na në jaktun Allah gjelde ora. Na duhet të kërkojmë nga Allahu mirçënia, na duhet të kërkojmë nga Allahu rahati, ne duhet të kërkojmë nga Allahu mërzitë shumëta. Apo do ku bazuar në dobësinë tonë dhe në aspekt tonë i zor. Ne Allahu thajë që përcakton pastaj bi bazën e drejtësisë të tij, e ulësisë të tij, e dijes së tij për ne me çfarë ai na na spron. Po nuk ka dikur që mbetet i i pasprëmuar. Kto janë shtat kuptime të rëndësishme që Ne hapim rrugën për vazhduer motutje, kthimin e kësaj ditë e pastaj më përgjigjen e pyetjeve të tjera që do të vazhdim, inshallah, në takimin e afërt. Allahu xhallahu anamulsojë që niyetin e kësaj dhunja me gjitha këto sprova gjithmonë të dalim fitimtar. Të realizojmë qëllimet që Allahu xhallahu ala i vendosë sprova të tu realizo ato qëllime. Dhe na ruajë Allahu xhallahu ala nga çdo dështim apo zhbrapsje dhe na mulsojë që me këto dhunja të jemi të inkurajuar të përkrahur vazhdimin nga Allahu xhallahu ala. Në dhe asë me botën janë të shpërliar me shpërlimën dhe mërësitët ti. Zotë ju shpërliar me të më të mërësitët ti dhe të kiminarëshën. Asëllam ala Muhammedin wa ala alihi wa sahmihi, asëllam ala të sliman këthira.